Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó hétfői adása Nyári Gáborral, Puzsér Robertel, Horváth És ö, veletek, de ezúttal felvételről. Ö, ugyanakkor a Facebookon kaptunk tőletek néhány visszajelzést a mai témáinkkal kapcsolatban is. Ö, arról beszélgetnénk első, ö, elsőként, hogy a Fidelion megjelent egy cikk, arról, hogy olvasót hamisított két könyvtáros, ami uh, a következőképpen fejtődik ki. Az Iszlék megyei könyvtár alkalmazottjai kétségbe esetten próbálták megmenteni kedvenc könyveiket a selejtezéstől. A könyvtárosok egy fiktív olvasót kreáltak, a céljuk pedig az volt, hogy átverjék a könyvtár számítógépes rendszerét. Egy baseballjátékos után csak Finlinek keresztelték el a hamis alakot, akinek egy hamis jogosítványt és címet is szereztek. A nyilván, nyilván tartás szerint 2361 kötetet kölcsönzött ki ez a fiktív illető, 9 hónap alatt 2016-ban. Mindezt azért tették, mert úgy működik a számítógépes rendszer, hogy amely könyvet két évig senki nem vette ki az égvilágon, azt leselejtezik. És akkor eladják fillérekért, és ők meg nem akarták, Igen, hogy eladják az értékes könyveit fillérekért, mert talán majd egyszer újra divadba jön, vagy, vagy inkább azért, mert az ő számukra a könyv az nem egy, nem egy hasznosításra váró árucikk ott a könyvtárban, nem valami, amiből haszna lesz a könyvtárnak, hanem valami, aminek eszmei értéke van, és ne selejtezzék le a könyvet, mert az attól még egy jó könyv, hogy két, két éven keresztül egyetlen sem akarja olvasni. De ez mekkora évszázad bűn, bűnügye? Nem, ö, fondorlat, cselszövevény. De szerintem arról van szó, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen olvasónak kéne lenni. Akit ők hamisítottak. Tehát arról van szó, hogy a. A e többnek. A, teremtés a teremtésben van a hiba, mert nem tartalmazza ezt az olvasót, aki ezeket a könyveket kikölcsönzi, ezért a könyvtárosoknak létre kell hozniuk ezt az olvasót, legalább egy fiktív formában. Valójában csak késleltetünk valamit, ami előbb-utóbb úgy is bekövetkezik. Valószínűleg igen. Ők erre gondoltak, hogy előbb-utóbb ezek a könyvek ismét felkapottak lesznek. Tehát nem, nem az összes könyvet mentették, hanem azokat mentették, amelyekről úgy gondolták, hogy ennek volt forgalma, olvasták ők maguk. Kisolvasták, szeretik, és nem kellene száz forintokért szétdobálni, mert majd négy év múlva meg majd a könyvtár megint mehet és szerezheti meg. Azt írja, hogy George Dort, ő az egyikük, fel is függesztették az állásából egyelőre. Úgy tűnik azonban, hogy nem, veszít, nem veszíti el az állását sem ő, sem az álkölcsönzésekben segítő kollégája. A férfi azzal védekezött, hogy tudta, hogy ezek a művek hamarosan ismét Mi szóval, lesznek. Mi hogy, ez hogy, hogy emberek azon dolgoznak, hogy, hogy a, a, a, a minden tekintetben korszerűtlenné váló Gutenberg galaxis. Minden tekintetben lenni váló adathordozóit megmentsék úgy, hogy a, hogy a modern adathordozókat átverik. <gül> És Lényeg. megpróbálják megvezetni őket. kicsit olyan, mint a géprombolás. Kicsit olyan, mint a géprombolás. Igen, de egyébként ennek, ennek, ennek a szorinak megvan a. a a negatív változata is. Nemrég olvastam egy cikket, egy... egy hanem a, a Facebookon keringett egy fotó egy, egy kínai lányról, aki egy halom iPhone előtt ül, amik fel vannak szerelve egy, egy, ilyen, egy ilyen fa keretre, több száz iPhone, és folyamatosan megnyit és becsuk alkalmazásokat Aha, rajta. Láttam ezt. Ugyanazokat nem mondt, mond, hogy faker a rádióban. E, véletlenül se fakeret e, és azt se fogom mondani, hogy fa e, Szóval, hogy... És az, az, az, azért teszi, mert hogy ugye az alkalmazásokat akkor veszi előbbre e, nyilván egy hasonló algoritmus, mint a műgyebben, akkor mm -hmm. működik, és akkor, sokan akkor teszi be a top alkalmazások közé, és akkor válik elérhetővé hirtelen mindenki számára, hogyha sokan nézik. És ez a kínai lány ezért kapja a fizetését, és nyilván nem ő az egyetlen kínai lány, hanem valószínűleg sok százva-sok kínai lány. Láttam ezt a lány. fotót, van előtte öt sorban, körülbelül 75-80 telefon egy ilyen fatáblára rögzítve, és ő, és mindegyiknek világít a kijelzője tehát, egyikhez sem nyúlt hozzá régebben, mint egy perc. Érted? Szinte, szinte... A tányérpörgetőkkel párhuzamos, és ők is kínaiak, nem? Az a cirkuszi mutatvány, amikor nagyon sok tányérpörög egyszer. És ez ugyanennek a történetnek, amit az imént elmondtál, mármint a, a, a, a könyvtáros történetnek a, a a pepítája vagy hát a, a nem tudom, a, a megfordítása itt meg ugye boroszó primitív eszközök igényt el. Igényt hamisít. Igen, hamisítunk igényt egy, egyébként minden tekintetben korszerű platformon. Egyébként ez szerintem a, a CD lemezek, hanglemezek piacán is létezik, ahol a mondjuk papíron kiadsz egy, egy rakatalbumot, és van zenekereskedő ismerősöd, ez mondjuk 15 évvel ezelőtt simán működött így. Ő papíron megvásárolja tőled a mondjuk 10-15 ezer példányt, egyből csúszik is egy aranylemez, egyből jön a jogdíja következő évben, mert eladtál egy rakattal belőle, valójában nincs is meg a termék, csak leszámlázta a hangszer vagy a mi ez, lemezboltosnak, és a lemezboltossal mondjuk annyi, annyit bizniszel, hogy figyelj, itt az áfa így legalább be tudott fizetni az pár százezer forint, és a következő évben megkap 5 milliót mondjuk. Így működne minden idők leggeniálisabb átverés, amit ezen nem megosztok mindenkivel, mert becsületes ember vagyok, és nem akarom, de tegyétek meg ti, mert én nem vagyok <gül> rá képes. Hogy, felbújtás. Hogy felbújtás, igen. Hogy, hogy megkiretem mondjuk, hogy nem tudom, a koncert lesz a, a BS-ben, <gül> és uh, uh, nyilván csinálok ehhez egy kampányt, uh, híretem a Facebookon, a, a, a televíziókban, a rádióállomásokon, uh, de nem adok el egyetlen jegyet sem, az összes egyet felvásárolom én. E, aztán e, e, különböző ilyen, ilyen nem hivatalos csatornákon elkezdem feketén árulni áronni sokszoros áron e, és ezért eladom az, az összes jegyet és aztán megkértem, hogy sajnos elmarad a koncert Lady Gaga betegségére való tekintettel és vissza lehetve a a Húgy! <gül> Igen, ez csalásnak hívják. A, de egy hasonló ha zseniális hangzik el a ravasz az agy és a két füstölgő puskacsőben, ott ugye azt, azt találja ki a fickó, hogy ö, valami dildót fog forgalomba hozni, vagy szexjátékot és mindenkinek kipostázza a diszkrét fekete csomagolásban, de a számlára, meg a, vagy a csekre azt írja fel, hogy mit tudom én, Dildo forgalmazó, melegbarát egyesület ZRT, nem tudom. És akkor ha... Ha nem tetszik, sőt, nem, nem, nem, nem postázza ki. Semmi. Nem, ha nem postázza, ki nem, bocs, elfogyott, visszakapod a pénzed itt a csekk, de a check az már rajta, hogy dédóforgalmazó. Menj be ezzel a postára, és akkor visszakapod a pénzed. Uh, és bár, ez, nem bár, megy bár ez állt volna a csekkel, hogy tudgalmazom, ha jól Na, nem, nem szokat, nem, nem, nem Gondolom meredek ebben a -e veszem a fáradtságot, hogy megnézem mi az eredet. De közelebb állt a, a fakerethez és a fakanálhoz. Azt hívják még, hogy Conny írónő 1996-ban megjelent Belweather című regénység egyik szereplője, hasonlóan trükközik a könyvtári rendszerrel, minden héten kivesz egy olyan könyvet, amiről tudja, hogy nem divatos, de fontos műnek tartja ezzel, megmenti a kötetet a selejtezéstől. Mintha csak abban az egy könyvtárban létezne már kópia a világon. Benne van ebben a modernitástól rettegő embernek ez a szorongása, és ez a, ez a kultúra mentés. Tehát hogy ez, a, ez, a, ez a kultúra mentő igyekezet, hogy így úristen, úristen mentsük meg a könyvet, mintha az a könyv nem lenne még száz helyen meg, minthogyha az a könyv már nem lenne réges-régen átemelve át a digitális rendszerekbe, mintha nem lenne belőle elbuk, mintha a neten nem lenne fönn számos példányban. Tehát így mindenki úgy csinál, mint hogyha itt egy ilyen nagy kultúrát maga alá temető apokalipszis zajlana, és így rajta múlna, hogy így minél többet mentsen. mentsen, mentsen. Nem, nem a, a, a könyvégetésnél a nagy halom könyvre dob egy helikopter, tűzoltó helikopternyi vizet, hanem nem a magát a kultúrát menti ki, hanem a kultúra hozzáférhetőségét hosszabbítja meg. Érted, hogy a hagyományos könyvformában, abban, abban a kis városkában, ahol ez a könyvtár van, ez elérhető maradjon. De nem, nagyon, de nem nagyon hasonló ez egyébként a taxisoknak a küzdelméhez, amit az Uber ellen folytatnak? Hogy itt egy, egy régi világ menti a maga előjogait az újjal szemben, uh -huh. mert, mert úgy gondolja, hogy az új az fogja törölni, fogja söpörni, hogy ő neki abban, a, abban az új világban már nem lesz élettere. Hogy ő neki ott már túl ritka lesz a levegő, ott már nem fog tudni megélni, és hogyha nem menti meg a régi világot, akkor az új világ az új szabályokat hoz, ami majd az ő életét felszámolja. Ez, tegyél a szélmalom helyére egy számítógépet, és akkor ez egy ilyen moírtó szagú donkió ott otthonkában, aki, aki próbálja a technikát a, a hosszú hosszú mi ez ezzel a, a párbajrúddal legyakni. Ja, ja, ja. Ez nem teljesen ez a, ez a törekvés, mert hogy ö, ö, sokan tartanak attól, hogy, a, hogy az utóbbi húsz évben terve, ö, keletkezett ö, kulturális ö, adattömeg, ö, az valójában el fog veszni, hogy egyébként a kétszerűs évek elején keletkezett ö, internetes adattömeg jelentős része is már elveszett. Ö, ö, döglött, vagy, vagy már, már f, ö, a forgalomból kivant szervereken áll, ö, olyan oldalakon, amiket, amiket már senki nem tart kézben, vagy senki nem ö, ö, tart karban, ö, és, és állítólag az a, az a kulturális emlékanyag, ami most termelődik a jelenben, az sokkal kevésbé lesz tartós, mint ami az elmúlt évszázadokban termelődött. Mert ugye az fából volt, fényből volt, papírból volt, tintával nyomtatták, uh -huh. szellulózból és fából készült anyagra, míg ez a... Míg ez meg ez, szervereken hever. Ez, szervereken hever, folyamatosan pusztuló, romló és a sorsukat személytombokon befejező szervereken. És hogy az a, az a ö, ö, szöveg, szövegtömeg, az a tömeg, vagy, vagy, vagy vizuális adattömeg, amit a jelenben termelünk, az, arra senki sem vigyáz valójában. Csak nem, csak nem hiszünk abban, hogy a kultúra az fenntartja magát. Tehát nem hiszünk abban, hogy a kultúrának annak van egy ön önmegtartó ön megtartó képessége, hanem azt gondoljuk, hogy nekünk kell itt, a, itt nagy igyekezettel megmenteni, mert ha mi ezt nem mentjük meg. Tehát, de, tehát senki se hisz abban, hogy az a könyv elég fontos ahhoz, hogy majd olvasni akarják, és majd akik olvasni akarják, azok majd, majd learchiválják, hogy olvasni tudják, vagy másoknak hogy másoknak megmutathassák. ez elég fontos, akkor miért akarjuk megmenteni. De, tehát, hogy, de, de csak azt érts, hogy nem arról van szó, hogy meg akarom menteni azt a könyvet, amit tényleg el akarok olvasni, ami szerintem tényleg egy fontos könyv, és hazaviszem, és, és otthon elrakom, hogy ez legyen meg mindenáron, vagy a könyvtárban biztosítom, hogy legyen meg mindenáron, hanem arról van szó, hogy van egy könyv, amit mondjuk fontos könyvnek tartok, és azt látom, hogy már nem veszi senki. És most akkor jaj, mi lesz? Hát nekem megvan, de mi lesz, hogyha ezt most nem kölcsönzik ki senki ez majd, ezt majd eladják fillérekért, és mit gondolunk, hogy kinek fogják eladni? Valakinek, aki majd elégeti? Vagy majd, vagy majd a seggét törli vele? Végre, végre valahogy... elolvasná valaki, Igen. és a benne, benne található tanulság eljutna még egy emberhez. Igen, Igen tehát, tehát, a tehát, tehát miért, gondoljuk azt, hogy, miért gondoljuk azt, hogyha például itt a hősünk, aki szerepel ebben a történetben, aki, az a könyvtáros, aki egy olvasót hamisított, hogyha, hogyha ezt a könyvet eladnák, tényleg fillérekért, akkor ott az majd a vesztőhelyre jutna, akkor az egy mágiára kerülne. Valószínűleg, hogyha néhány centért eladnák valahova, az is egy könyvtárba kerülne. Lehet, hogy egy kisebb, elhagyatottabb helyre. Valahova kerülne. Ahol szintén elolvasná valakit, tehát miért gondolta azt ez a könyvtáros, hogy ha ebben a könyvtárban marad, akkor megmenti, de hogyha nem hamisít olvasót, és ebből a könyvtárból fillérekért eladják, akkor innen ez már ebek 30 adjára jut. Folytatjuk az önkényes mérvadót, itt a 90.9 Jazzy Nyári Gáborral és Puzsé Roberta és Orváth Oszkárral két könyvtárosról beszélünk, akik egy fiktív, kölcsönző személyt hoztak létre, hogy megmentsenek, vagy tovább elérhetővé tegyenek körülbelül. 3000 könyvet. A könyvtárukban csak a Robi felvetette, hogy attól még, hogy leselejtezik és 100 forintért eladják azt a könyvet, attól az még elérhető lesz. Csak valakinek a háztartásában, hogy olyan nagyon nagy kultúra mentés itt nem történik, nem beszélve arról, hogy digitalizálva van már ez a tartalom. Azt írja Fehér Erika, hogy szerintem a könyvtáros sztori tök aranyosa, jó ügyért csinálták, nem bántottak vele senkit. A szándék biztos, hogy jó volt. Vagy elvetik a helyet 3000 talán értékesebb, érvényesebb Újabb, a jelen számára, -hmm. tudom, több, több igazsággal bíró könyvtől. <laughs> igen. Egy, senki nem vásárolta volna meg ezeket a könyveket a leselejtezéskor. Ami egyébként úgy történne, azt írja legalábbis Krisztián, hogy a leselejtezett kidobott könyvek kartondobozokba kerülnek, és vásár keretében vesztegetik őket 100 forintokért. Vagy a könyvtár csinálja, vagy a bugázókalom is piacon legalábbis idehaza a magamfajták meg fél napig lézengenek ott, és összeszednek egy zsákra valót. Szép is az. Szerintem az igazán jó könyvek úgyis visszajutnak az olvasókhoz, ha nem viszik el a könyvtár ból nincs mit tenni, valószínűleg eljárt felettük az idő. De, de, de, de mi nem akarjuk ezt, hogy könyvek fölött az idő. Ha az idő eljárt, akkor mi majd visszajáratjuk az időt, vagy majd visszajáratjuk a könyvet a könyvtárba. Miért nincs jó helye ugyanannak a könyvnek a bolha piacon? A bolhapiac miért alávalóbb forrása a kultúrának, vagy a könyvnek, mint a könyvtár? Mert a, a totalitárius rezsímek óta ez egy tabu. Ez egy, ilyen, ez egy közélet és kulturális tagú. Az úzda, meg a könyvégetés, az, az ugye egyet jelent a, a göbelszi propaganda. De itt egy másik piacra kerül, ahol még igen, nem Igen, de ha azt mondod, hogy kiveszel könyvet, és azt a szemétre, be, szemétre dobod, ha csak átítételemben is, akkor ezzel együttel végrahajtod a nagy göbels műveletet is. Nem hát arról van szó, hogy, hogy akkora a félelem, akkora a szorongás, meg a neurózis, a göbel válástól, mm -hmm. hogy már abból ha piac is egy mágia. Már halból, ha bolha, piacra kerül Igen. a könyv, már akkor is az égetni viszik. Tehát a, már a könyvtárból ö, kikerülő könyv, az már tulajdonképpen az úsztába megy. Úgy, úgy éli meg a könyvtáros, hogy itt valami kultúra ellen elkövetett erőszak történik, miközben a vezetés nyilvánvalóan azért forgat ki ö, igény nélküli könyveket a rendszerből, hogy betegyen helyette olyanokat, amelyek rendszeres olvasókat produkálnak. Ugyanez, ha áthúzol egy, egy Pont a kultúráért történik. Péljehet a trashbe, akkor nem érzed ugyanez. De hogyha ha, ha, minden, minden nagypolgári lakás kötelező kellékének számító óriási könyves polcról lemeresz egy könyvet, és azt pontosan tudod, hogy már a korábbi nemzdékek sem olvasták, és kellene a hely az újaknak, és azt kidobanád a kukába, én erre egyébként képtelen lennék. Én is azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy, hogy könyvet kidobni, nem tudom, a kutyák bántalmazásával legyen értékű és, és Az ember egész egyszerűen nem teszi meg. Kutyát könyvvel megdob Uh, Na? Kö könyvet kutyával megdobálni. <gül> ez egyfajta szentimentalizmus egyébként. Igen, meg hát ezt, ezt Nobéria. Lehet, hogy a, mögött az egész mögött az egész ezt Nem, hogy én az attól félek, hogy a, hogy, a, hogy a könyvtárosok döntése mögött is valójában ez, ez húzódott meg. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a 90-es években a, a, a, a, a kulturális meg, meg ilyen közéleti lapiasznak jelentős részét azok a bölcsészek tartották el, akik imádtak a honuk alatt egy holmi máskálni. Soha, soha nem olvasták meg, tudod, soha nem lapoztak bele a beszélőbe, de a, de a megérkezés a jókaitérre, egyet azzal, hogy megérkezel, és lecsapod az asztalra beszélőt, ahol holmit a 168 szeret a magyar és és írvezet, hogy értelmiség, mozgó világot is írvezet, hogy te értelmiségi vagy. tudod az, hogy az, hogy mint aki az FBI igazolványodat csapnád ki, hogy hogy hogy kód, nem nem dobok ki könyvet. És közben egy vágyokozva tekintesz a szomszéd családra, akik tudod azzal támasztották ki az ajtót, meg mint a Meg a helyére nem tudom felszereltek egy egy légkondicionáló berendezést, már mint a a polc a polc helyére, de hogy, hogy te erre mégis képtelen lennél? Itt arról beszélsz, hogy a legnagyobb bűn ugye a kutyát megdobálni, vagy a kutyát kínozni. De nem az embert, Könyvben. ugye? Nem az embert, a kutyát. Na kicsit ilyen a könyviránti szentimentalizmus is. A kutya iránt könnyű elfogódni, mert a kutya az olyan oktalan. A kutya. A -hogy Védelmed, mondjam, kutyát érted? Kutyát simogatni, nem véletlen, hogy a, hogy a vonagábor, amikor cukisítani próbált a saját magát, akkor nem cigány gyerekeket simogatott, hanem kutyakölyköket. Érted? A kutyakölykökkel jobban ki lehet fejezni a humánumot, bármilyen groteszk, mint emberi lények simogatásával. Na most ugyan ez a helyzet a könyvekkel. A, a könyv mentésével, széles gesztusokkal tudod demonstrálni a, a te a te ilyen, A humanizmus iránti elkötelezettségedet. A humanizmus, meg a műveltség, meg az emberi kultúra iránti elkötelezettségedet. De hogyha mondjuk szervereket mentesz, amin komplett könyvtárak vannak, az, az, az nem átélhető. Ha senki nem tudja olyan módon meg átélni. Nem csak könyvtárak vannak ott, mert ez egy szerver, tudod. Van ott pornó is, meg, meg vicces netes rajzok, meg, meg egy meg csomó. De van mindenféle vírussal. Pontéóval. Mit is mentünk mi tulajdonképpen? Igen. Nullákat, meg egyeseket? Elektronokat? Ja, ha nincs rajta a bulder, bulderdás vagy a Super Mario, akkor már eleve dobjuk is. volt egy könyvem gyerekkoromban, rettentősen sokat forgattam, az volt a cím: hogy A 20. század története képekben nem kellett volna. Azt gondolom, hogy azon ott a az első kizárólag a 20 készült ilyen közismert ö, ö, sajtófotókban állt az egész. Az első oldalon egy, egy, egy, egy burmai bűnözött fejeznek le, az utolsó oldalon meg, ha emlékeim szerint nem tudom, Armstrong a Holdra lép, vagy valami ilyesmi. És hogyha ezt a könyvet adnak idején nem olvastad volna, akkor nem lett volna belület kereskedelmi tévés. Ez így van. És a, a köz, hát akkor, akkor ábrándultam ki mindörökre az emberiségből, és, és haddároztam el, hogy, hogy, hogy ott rondog a közállapotokon, ahol csak tudok. De a lényeg az, hogy a könyvnek a közepén volt egy kép egy ilyen könyvmágjáról, és az volt melléírva, nem tudom, kitől idézték, biztos Thomas Mann, vagy nem tudom, hogy, hogy ahol könyveket égetnek, ott végeredményben embereket égetnek. De ez nem igaz. De ez nem igaz. Álljon meg a menet. Itt megint lett egy ilyen árukapcsolás, mert a Thomas Mannak a szájából ez jól hangzott, nem A tó, hú, Thomas Thomas man man. mondta, nem is tudom, hogy Thomas Mann mondta -e, de minden esetre ez egy ilyen jól hangzó bluff, és érezzük a, a hogy barbárság elégetni a könyvet. És érezzük a csontvelünkben, hogy borzalom elégetni az embert. Helynél, helynél. De nem igaz. Helynél, helynél? Okay. Na, és a helyen a zsidó, a a zsidó már... is volt, és az az érdekes, tudod, az az érdekes, hogy a helynét égették is. És a helynek ezt akkor mondta, amikor még egyáltalán nem égettek könyveket a nácik, gondolom, hogy már akkor is volt ilyen incidens, hogy valami pogrom ne, vagy ilyesmi. Meg akkor mondtam, amikor a könyv volt tényleg az egyetlen adat hors. Igen, igen, és a, és a, a hely, helynével kapcsolatban az a legérdekesebb, hogy a helynének a című versét még a nácik sem tudták kiírni a német irodalom tankönyvekből, mert annyira a, az egyik pillére volt a német irodalomnak, hogy hiába voltak nácik, hiába égették a helynének a könyveit, ugye helyne zsidó volt, ennek ellenére a, a, a, a, német, a német romantikának olyan mértékben a... a, a az alapját képezi a helyne életmű, hogy, hogy nem lehetett, tehát, hogy nem lehetett kiemelni belőle, még a nácik is érezték, hogy ha ezt a helynét innen kivesszük itt valami beomlik. Hagyjuk ott inkább. És ami a csattanó, és amit elfelejtettem mondani, hogy a nácik a helynének a lorelájci műversét, a német tankönyvekben, mint ismeretlen szerzőnek a művét tüntették fel. Tehát nem lehetett a verset kivenni a német tankönyvekből, mert annyira alap volt a német irodalomban. Ugyanakkor meg hát a zsidónak a nevét nem lehetett feltüntetni. Ezért aztán meghamisították a tankönyveket, és odaírták, hogy ez egy, ez egy ismeretlen szerző műve. Tehát annyira jelentős volt a mű, de most ez rohadt érdekes lehet egy náci ilyen, ilyen cenzortnak a, a számára, hogy most ez egy ennyire jelentős mű, amit a zsidó írt, hogy nem lehet kiírni a, a német náci tankönyvből, Jelent, akkor jó, ebből, ugye, ebből ha, az, az kö ebből következik. Lenni. Igen, igen, igen. Tehát, hogy meg általában egy ilyen diktatúrát szolgálni. Tehát, ahol folyamatosan az elvekre való hivatkozás van, de időről időre, Sztálin elvtárs mellől, Trotsky elvtársat, Buharin kell ki kell... Uh, uh, uh Lenin-elv társ maradhat, sztálin társ maradhat, aztán már trotsky társ sem maradhat. De, de azt a is egyébként, mert ugyanarról beszélünk tulajdonképpen, ugyanarról a kétségbeesésről, amit mondjuk a YouTube-ra feltöltött szép vagy gyönyörű, vagy Magyarország dal alatt lehet olvasni, amikor valaki előáll azzal, hogy egyébként a szerzői zsidók voltak. Igen, Ugye igen. ezt a dal a, a, ennek a, a magyar jobboldali szubkultúrának egy ilyen kiemelt azonosulási pontja, elhangzik rendszeresen ilyen kemény Jobber koncerteken, és aztán mindig előbb-utóbb felbukkan valaki a feltöltést követően, aki, aki egyébként elmondja, hogy a szerzők, ugye a, a Vince Zsigmond, meg a Kulini Ernő zsidók voltak. És akkor mindig előkerül a jó zsidó, meg a rossz zsidó fogalma, meg az assimiláns zsidó, meg a, a galiciáner zsidó. Melyik a rosszabb? De hát mindig, a kép az érdekünkben áll, de a, ugyanez van, ugye, Radnótival, aki a, a, a, a, a, a, a gépen száll fölébe problémával, tudod, az egyik legszebb, legmagyarabb vers, és akkor hát egy, hát egy olyan ember, tudod? Uh -huh. egy a, az... Egy, egy, egy az? Egy olyan ha. Igen. Aki hát tudod. Na most várjál, akkor mégsem ez, még ez a haza Üm, Hát mondom, nehéz dolog nátszínak lenni. Üm. Ne próbáljátok ki otthon, mert, mert egy csomó, csomó veszélye meg nehézséggel jár. Csak a, csak a legbátrabbak és a legel, leg, legelkötelezettebbek képesek, akik tényleg csak, csak képesek, akik tényleg így, így, így tud, nem nézek, se jobbra, se balra, csak előre. De mi lesz az elköteleződéssel akkor, amikor a zsidónak a versét bent kell hagyni, de a zsidónak a nevét ki kell húzni, és oda kell írni, hogy ismeretlen szerző. Azt gondolván, hogy a nemzedékek idővel majd elfelejtkeznek Henrik helyéről. Vagy erről, a, vagy erről a kis hamisításról. Talán nem tűnik föl senkinek. <gül> <gül> um, szokták uh, a hírekben úgy megfogalmazni, amikor egy uh, terrorcselekmény történik, és már mit tudom én, fél napja, egy napja beszélünk róla, uh, rengeteg áldozat van, és uh, egy idő után a hír végén hozzáteszik, hogy a terrorcselekményért az iszlám állam terrorszervezet, vagy hát állam szerintük, vállalta a felelősséget. És ez a kifejezés, hogy vállalta a felelősséget, az, az a, érted? Nem. A kreditet vállalta érte, hogy ha-ha, én voltam, várjátok rá a lakosztlogos felvarómat. Ha én voltam, hanem A felelősséget akkor vállalná, hogy ut ha utána kiállna az a három, öt, kilenc ember, aki kitervelte, és, és egy bíró bíróval szemeznének. Az lenne a felelősség, nem? Vagy ha befejeznék, vagy ha, vagy ha a nem tudom, pusztulatul szégyenlék magukat. Mi az, hogy felelősséget De a felelős... vállalt, vállalták a felelősséget, az azt jelenti, hogy jel jelzik, hogy ők felelnek érte. Érthető ez? Tehát, hogy ők azok, akik elkövették, a vállalom a felelősséget, az azt jelenti, hogy ha elkaptok, akkor bíróság eli állíthattok, mert jelzem, hogy én voltam. Igen, de sose kaptok el, mert nem mertek idejönni. Igen, igen. Tehát a vállalom a felelősséget. A felelősségvállalás az, az a minden következménye a vállalása, nem. De ő vállal minden következményt azért jelenti, de ki, hogy nem. ő volt. A nem de vállal, de következmény. Következmény. De vállal, csak elő fogják el. De ő igen, Ő a büszkeséget vállalja, és a hőstettet és az Isten de szemében felemelkedés. semmi kellemetlen nem vállal. Ezzel, hiszen biztonságban van egy erőszakos emberrel körülvéve. De könyörgöm, te, te vállalod a felelősséget azért, hogy nyugati ember vagy nyugati módra, és pornót fogyasztasz? Hát itt könnyű vállalni a felelősséget, Gábor. Sport. Most jöjjön ide, Gábor? Itt könnyű vállalni. Menj el, menj el észak ja. ja, és menj. az ízis előtt vállal a felelősséget. Az. az a felelősség vállalása. Nem, nem itt könnyen beszélni erről, de most értem. Rohajd meg. Na most, most el... örülök, hogy nem én, én vagyok a áll, nem, áll, nem, áll, nem tudom, miről beszélek. De most Miért, miért, a a felelősségvállalás formos... az miért a mi bíróságunk eliállást állást jelenti? Miért hmm. nem az ő bíróságuk elé állást? Tehát ők vállalják a felelősséget azért, amit ők elkövettek. A mi szemünkben ez nem felelősségvállalás, álljanak a mi bíróságaink elé. Mi vállaljuk a felelősséget a saját életmódunkért? Természetesen vállaljuk a felelősséget a saját nyugatia nyugatias életmódunkért. De ez nem azt jelenti, hogy az iszlám állam adhok bírósága elé állnék, és várnám a lefejezést, mert olyan módon Inkább nem vállalnám a felelősséget a nyugatias életmódomért, ha szabad kérnem. Tehát most ez a felelősségvállalás dolog is olyan, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az egyetemes felelősséget csak a mi bíróságaink előtt lehet vállalni. Ez is ilyen arrogáns hozzáállás. Vállalom a felelősséget, az azt jelenti, hogy én vállalom a felelősséget, de addig lehetőleg ne fejezzenek le, amíg nem tudnak elfogni és nem tudnak elhurcolni észak Azt írja Császár Dani, hogy amikor egy terrorszervezet büszkén magára vállal egy terrorcselekményt, az olyan, mint amikor a csajodat elviszed valahova és minden pont jól jön ki, az összes dolog klappol, ő csillogó szemekkel néz rá, te meg büszkén magadra vállalod, hogy ez az egész hatályérdemed, pont így terveztem meg, hogy itt majd esni fog a hó, amikor a szemedbe nézek. <gül> nem felmerül egyébként, hogy amikor tör tudod, történik egy, most menjünk vissza 30-40 évvel ezelőttre, és akkor legyünk ilyen irányában, mennyi áron betűs márka? Ö, szóval ö, vissza, visszarepülünk oda. És történik egy terrorcselekmény, bemondják a hírekben, de még nincs felelőse. És ekkor ugye valaki csinálta, de senki nem jelentkezik, és akkor a, a, az A szervezet csinálta, és a B terror szervezetnél elkezdenek beszélni, hogy srácok szerintetek ez most olyan gazdátlannak tűnik. Magunkra vállaljuk? Ingyenban, ez egy egyszerűbb, egyszerűbb kiszámíthatóbb és érhetőbb világ volt. Pontosan lehetett tudni, hogy ha van egy terrorcselekmény, akkor azt vagy az ETA, vagy az IRA, vagy a PFS vagy esleg a vörös követték el. A négy közül valamelyik. Mert ha megtetted a téteket a területárményos követően, akkor 25 os eséllyel vitted. Ez már egyik se létezik. Igen. Jól is éltünk pedig ezekkel az otcokkal. De mennyire szelíd ilyen ügynökségek voltak ezek, nem? Igen, ezeket, meg a csomószor a, előre, előre bejelentették a támadásokat. bejelentették a támadásokat. Elrabolták a, a, a, a, a, a... Igen, mondjuk ezeket az áldozatokat. Ezekkel, ezekkel aztán ők fenyegetőztek, zsaroltak, a bajtársaikat akarták kiszabadítani. Voltak fenyegetések, voltak feltételek, voltak ultimátumok, fogvatartás volt, egy csomószor elcserélték a foglyokat egymással. De Tehát, ne nem, képvisel... nem, az történt, hogy, nem az történt, hogy elfogtak egy embert, egy kamerát az pofájába toltak, elmondatták vele azt, hogy Mohamed az egyetlen próféta és utána levágták a fejét. Érted? És ennyi nem volt, a volt, és ennyi volt És ennyi volt a közölni valójuk, és ők nem akartak ezzel a cselekménnyel semmit elérni, nem akarták a bajtársaikat kiszabadítani, nem voltak politikai követeléseik. Ö, ö, még... Sőt, még számolnak azzal is, hogy egy ilyen, egy ilyen tett, mint mondjuk legutóbb a, a két szerencsétlen török harckocsizó elégetése, nyilvános elégetése, után magukra szabadítják az egész török légierőt erőt és tüzérséget. Tehát, hogy a következményeik számukra elviselhetetlenek lesznek, vagy legalábbis... Legfejebb a mennyországba de legfej... kerülnek. De legfejebb a mennyországba kerülünk. Kinek, kit zavar? Melyek voltak az elmúlt évtizedek amerikai külpolitikai doktrínái, amelyek meghatározták a világpolitikát. Az első ilyen még a 90-es években ez a az úgynevezett birodalmi pragmatizmus volt. Ez, ez ugye arról szólt, hogy, hogy az Egyesült államoknak nincsenek elvei, csak aktuális érdekei vannak. Ez azt jelenti, hogy Iránnal nagyon hideg a viszony, és Bármikor háborúvá eskalálódhat a, a diplomáciai helyzet. Viszont Szaúd-Arábiával meg nagyon jó, nagyon baráti a viszony. Egyiptommal baráti a viszony ugyanakkor meg a, meg a, meg a, a, a, a, a, a Líbiával, meg hűvös a viszony. Tehát mindig az Egyesült Államok érdekeitől függ, nem, a, nem elvek mentén zajlik a politika, hanem, hanem stratégiai érdekek mentén zajlik az ügyeskedés. Ugye ez volt a Clintonizmusnak a fő doktrínája. És akkor ennek meglettek a következményei, a 9 nek a képében. Ez vezetett el a 9 hez És a 9 jelezte az Egyesült Államoknak, hogy a birodalmi pragmatizmusnak a politikája megbukott. Az Egyesült Államok nem, nem ügyeskedhet, nem ravaszkodhat többé a térségben olyan módon, hogy hát most ezt az iszlám államot kiátszom, az, az, az ellen a muzulmán állam ellen megpróbálok ügyesen szövetségi politikát folytatni, szunitákkal szövetkezni, sítákkal szemben megpróbálok egy, egy konfliktust generálni, de azt is megpróbálom azért a, a kirobbanás előtti szinten tartani folyamatosan. Tehát egy ilyen ügyeskedés. Szerintem és... én ezzel most nagyon mélyen nem értek egyet. Szerintem a 90-es évek amerikai külpolitikáját pont nem a pragmatizmus jellemezte, hanem a, a Szovjetunió széthullását követő idealizmus. Meg ez a nagy liberális gondolat, amiben mindannyian meg, tudom, megértünk és felnőtté váltunk. És a demokrácia export. Tehát szerintem pont Pont a pragmatizmus hiánya Tette tönkre az amerikai külpolitikát, hogy egy túl volt erőltetve egy csomó dolog, amit nem kellett volna túl erőltetni. Nem, nem a demokrácia export az kifejezetten 911 után. Jött. Volt egy ilyen idealizmus versus realitás uh, probléma, egy ilyen, uh, vagy egy ilyen idealizmus versus realitás olló, ami egyre inkább szétnyílt. Hogy a, a szavak vagy a jelszavak, meg a mítaszok szintjén mi uh, exportáljuk a demokráciát a realitásban pedig uh, egymásra lacsarkodó a demokráciát hírből sem ismerő rezsimeket kellene összebékíteni meg, meg. De mi nem meg összebékítjük és, őket, de meg, mi nem me, összebékí őket, és, hanem az hogy ezt minden tisztességes birodalom tenni. Az egyikkel szövetkezünk, mert olajat tudunk tőle importálni, a másikkal konfliktust generálunk, mert egy háborúra készülünk, ahol majd fegyvereket tudunk kipróbálni, Igen, de mert ezt fegyvereket a tudunk elhasználni. Próbálták átszázni a, a, a demokrácia export idealizmusával, és ez került egy egyre nagyobb ellentmondásba önmagával. De ez hazugság volt, és senki se gondolt ezt a demokrácia exportot, igazán komolyan 911-ig, mert a 911 el ez a birodalmi pragmatizmus az, az Egyesült Államoknak a körmére égett. És Jött a demokrácia export, és tulajdonképpen az iraki háború, meg az afganisztáni háború az valami ilyesmi akart lenni. Na most, persze azért érezzük a rabló háború jellegét, meg a fegyvergyártás iránti elkötelezettségét az amerikai republikánusoknak, minden esetre a demokrácia export, a második világháború mintájára az egy. az egy komolyan vett külpolitikai törekvés volt sokaknak. Ugye a második világháborúban sikerült, tehát hogy ugye mi a, mi a politikának a lényeg, a demokrácia-export lényege? Németország egy náci állam volt, aki nem akarta a nyugatias szabadpiaci viszonyokat a, ezt a liberális demokráciát magára alkalmazni. Japán szintén egy rohadt kemény fasiszta rezsim volt, amely szintén nem volt hajlandó ezt a liberális demokrácia dolgot elsajátítani. És az Egyesült Államok ahelyett, hogy ezeket az országokat miután legyőzte, ahelyett, hogy megalázta és ki semmiszte volna, békejobbot nyújtott nekik, marsal tervet hozott létre nekik, és fölemelte őket magához, és ezek az országok lám nagyon sikeresen pacifikálva lettek, konszolidált, normálisan működő liberális demokráciák, sőt, liberális mintaállamokká váltak úgy Japán, mint Németország. Tehát a demokrácia export működik, diktatúrákból, meg sötét rezsimekből demokráciát lehet csinálni, jóléttel, Coca-Cola exporttal. Erről szól tulajdonképpen ez volt a törekvése az iraki háborúnak. És hát azt látjuk, hogy ご視聴ありがとうございました。 ez is elég csúnyán besült, ez is nagyon csúnyán. Ö, Azért, cúnyán... mert, mert az amerikaiak idővel elhitték a saját mitoszaikat, hogyha ezeket a történeteket lecsupaszítod, akkor nem marad az, eg az egésznek a helyén megint semmi, csak birodalmi pragmatizmus. Az Egyesült Államok kitűnő diplomáciai viszonyt ápolt a náci Németországgal egészen a világháború kitöréséig. Nem fájtak nekik a nácik, ahogy egyébként a zsidó törvények sem, ö, sőt, ö, a, a, a már nyilvánvaló, illetve a vészkorszak beindulásakor sem segítettek az európai zsidóságnak, és nem törekedtek soha arra, hogy, hogy akár külpolitikai vagy bármilyen egyéb eszközökkel nem, nem igazán törekedtek arra, hogy korlátozzák a nácik hatalmát. Akkor léptek be a világháborúba, amikor a hagyományos európai szövetségesük, a Nagy-Britannia vagy az Királyság bajba került, és akkor kezdtek el háborúzni a japánokkal, amikor a japánok megtámadták őket, akik egyébként a, a ez egyre jobban, illetve a nyilvánvaló amerikai expanzióval szemben léptek föl, és megint csak az okos bilatáni pragmatizmusnak köszönhetően ezeket a a később nem ö, ö, kizsákmányolták, tönkretették és újra az tették, hanem a szövetségeseiké. Így volt ez Japánnal, így volt ez Németországgal, és éppen mind a két ország jól jött volna az esetleges harmadik világháború kitörésekor, közvetlen a Szovjetunió mellett található katnai bázisként. Tehát azt gondolom, hogy valójában ez birodalmi pragmatizmus, és nem, nem mítosz, és nem ideológia, csak a ráhúzott mítoszt kezdte az Egyesült Államok elhinni. És ezt kérték rajta számon a, a haladó értelmiségiek. követte ezt a úgynevezett demokrácia exportot, ami hát így eléggé besült Amerikának. Ezt követte ugye Obama. Ezt követte a béke Nobel-díjas elnök, aki a, a, a, a, az elnöki hivatalba úgy, úgy lép be, hogy az ovális irodában már ott várja őt a békenóbeldi. Na most ezek után mit lehet elvárni ettől az elnöktől, meg mit lehet elvárni a következő nyolc évtől? Semmi mást, mint az, ezt az Obama féle új doktrínát, a morális kivonulás doktrínáját. Ugye az amerikai a történelemben megvannak a hagyományai ennek a moralizáló semmit tevésnek. A Wilsoni pontok nagyon jó példa ide, ugye Woodrow Wilson maga is ezt képviselte, csak hát a különbség az, hogy a Woodrow Wilson képviselte-képviselte az első világháború után, de annyira gyengén képviselte ezt az egyébként progresszív, akkor nagyon progresszív rendezési tervet, hogy a Clemenceau egyszerűen kiütötte a kezéből a cselekvést, és átvette a kezdeményezést, és ennek lett a következménye az a borzalmas környéki béke rendszer, amely a második világháborúnak nagyon keményen megágyazott. Szóval, hogy az Obama kifejezetten ezt a morális kivonulást képviselte, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak támogatnia, segítenie kell a térség népeit abban, hogy megegyezzenek, nem szabad elköteleződni senki felé. Itt ez nem érdekalapú és és még csak nem is kifejezetten értékalapú, hanem kifejezetten egy ilyen, hogy mondjam, egy, egy mindenféle erkölcsi relativizálást Folyamatosan alkalmazó, folyamatosan hordozó gondolkodás. Ugye? Tehát arról van szó, hogy senkinek, a, senkinek az állapota, a, a berendezkedése, a működése nem fejlettebb, mint a másiké. A palesztinoknak nincs kevésbé igazuk, mint a zsidóknak, a zsidóknak nincs kevésbé igazuk, mint a palesztinoknak. Itt mindenkinek igaza van. Az Egyesült Államok mindenkit segít a tárgyalóasztalhoz ülni, közvetít bárkinek bármiben, de semmiben nem szól bele. Mondjuk ki mindenhonnan a meg az esély a demokráciának? Igen, mindenhonnan... Vonuljunk ki, aminek hát mi lett a következménye? Az, Az ízis lett pontosan a következménye. Hogy gondolhatta Barack Obama, hogy a béke harmadik évében kivonulhat Irakból, amikor Németországban a béka, béke 70. évében is ott állomásoznak a, a csapatai? Tehát 70 éve lezárult a háború Németországban, és az Egyesült Államok még mindig megszállás alatt tartja Németországot, és még mindig ott vannak a csapatok. Miért? Nehogy azt gondoljuk, hogy azért, mert ha kivonulna az Egyesült Államok Németországból, akkor Németországban a újra hatalomra jutnának. Nem. Hanem azért, mert az Egyesült, államok, az, az Egyesült Államok ezzel jelezni akarja, hogy az a régió, hogy az az ország, hogy Európa, hogy Németország neki fontos, Jelezni akarja, hogy ő igenis itt van, hogy ő itt egy biztosíték. Valószínűleg 99,99 ,99 hogy nincs szükség erre a biztosítékra. És ennek ellenére az Egyesült Államok ezt a biztosítékot ott akarja tartani Németországban, mert fontos neki az a régió. Na most Obama Meg számára... közeli benzinkút a repülésekhez. És az Obama számára vajon mennyire volt, mennyire volt szükséges, ö, ö, vagy mennyire volt fontos Irak? Mennyire volt fontos ez a, az, hogy ő ott békét tartson fenn? Hogy ő, a, hogy ő ott azt a berendezkedést megszilárdítsa? Ugyan hogy gondolhatta azt, hogy három évvel a békekötés után, vagy három évvel a harcok lezárulta után, ő kivonulhat onnan, és ott majd megterem a demokrácia? Hát a leg legtermészetesebb és legnyilvánvalóbb következmény volt az hogy az ISIS, az iszlám fundamentalizmus azonnal felütötte a fejét abban a hatalmi vákumban, ami képződött az amerikai csapatok kivonulásával. Hát ugye az, a, az a történet, hogy az amerikaiak megmutatnak egy, egy diktatórikus világi rezsimet, ugye a Saddam Hussein diktatúráját, ami azóta már tudjuk, az egyetlen erő volt, amely képes volt a, a, a különböző iszlám frakciókat, a, a, a különböző törzseket, az eltérő a, a valási nézeteket valló a, egymással folyamatos háborúban álló kisebb, arab és nem arab, de mindenképpen muszlim csoportosulásukat kézben tartani, és, és garantálni a békét. Utána ugye ez a rezsim megbukott, tehát az amerikaiak segítségével ezt a rezsimet megbuktatták, kitört egy polgárháború, és a polgárháború végén valami olyasmit kellett volna mondaniuk az amerikaiaknak, hogy valami jobbat kínálunk. De az az egyetlen jobb, amit kínálhattak volna, vagy a folyamatos megszállás, és ugye nagyon-nagyon lassú, irdzatos pénzeket felemésztő, mert mindenfajta egy pillanatig sem. Nem tudtak ebből annyi olajat kiszivattyúzni, amint amennyit akartak volna, illetve hát amennyit, valójában ilyen szándék sem húzódott meg mögötte szerintem, vagy nem ez volt az elsődleges szándék, hanem valóban az ideológia, vagy talán valóban a mítosz. De a lényeg az, hogy, hogy a végén ott állt Obama azzal, hogy egyetlen módon tudná garantálni a nyugalmat a térségben, hogy odállít vagy egy új szárdámot, vagy pedig ott marad a végtelenség és megszáva tartja a térséget. Arról és van szó, hogy az egy iszlám, iszlám kétféle be berendezés létezik, Vagy kalifátus, vagy egy korrupt diktatúra. Nincs harmadik, nincs harmadik. Hogy gondolta Barack Obama, hogy ő majd három év alatt, három éves amerikai megszállással létrehoz egy harmadik típusú berendezkedést iszlám közegben? Ő elengedte a kezüket, azt gondolom, ezért gondolom, hogy a pragmatizmus helyét átvette, a, átvette az ideológia, illetve átvette ez a. Ez, a, ne, ez már nem ez is a ideológia. ez baloldali humanizmus, vagy, vagy ilyen modern baloldali humanizmus, ami, ami a, a kulturális, az emberek, a kulturális ez relativizmus. A relativizmus és az, az emberek józan belátására építő, és a, a yeah, yeah, szabadságnak. Yeah, szabadság yeah, jó jó, jó hiszemű debillnaivítés. Debil ez egy ilyen debilitás. De egyébként ez nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit honnan nézünk, mert a, a, a, az iszlám államnak ma már egy. egy nagyon fontos közvetlen előzmény, egy másik iszlámállam. Ez már többször szóba került, hogy val valóban volt egy iszlámállam a 19. században, de úgyha picit visszamegyünk, e, ha nem megyünk vissza ennyire a történelemben csak mondjuk 20 évet, akkor kiderül, hogy volt már egy ilyen iszlámállam. nem is olyan, tehát nagyjából olyan messzire törünk, mint, mint a jelenlegi ISIS, csak akkor azt senki nem hívta annak, maguk az iszlámállam megalkotói sem hívták annak, de aként funkcionált, ez volt a csecsemföldi köztársaság. Ami minden tekintetben kimeríti az, az ISIS fogalmát, a mostani ISIS fogalmát, mert hogy minden tekintetben uh, ISIS-ként, vagy számállamként funkcionált. És az előzmény története is egyébként nagyon hasonló, van egy nagyon instabil térség, ez ugye Csecsenföld, uh, van az összeomló Szovjetunió, aminek a nyomában ott uh, feltámad Oroszország, tehát nem támad fel Oroszország, egy ilyen kaotikus uh, uh, tetszhalott Oroszország. Teszhalott Oroszország uh, van a helyén, amit egy ilyen kleptokrata kormány irányít, uh, és a ennek a klapokrat a kormánynak egyre rosszabb a viszony a vezetőivel, akik ugye izolálódni akarnak Oroszországtól, és a vége egy háború. És ennek a háborúnak a következménye az önálló egy, egy bizonyos ideig önálló csecsenföldi köztársaság, ahol egyébként bevezetik a sarját, ahol egyébként a, a lányok nem járhatnak iskolába, ahol a, a, a, az állam vonatrablásból, kábítószerkereskedelemből, emberrablásból és az arafelé futó gázüzetékek gázvizeték, meg, megcsapolásából tartja fönn magát, E, ugyanolyan kegyetlenül, ugyanolyan, ugyanolyan kegyetlenül mészároltak. Ez egy iszlám rabló állam nem annyira ideológikus, mint a, mint a, a jelenlegi ISIS, de funkcionalitását meg, meg mondom, külső jellemzői tekint, a külső és belső.